13. Kóros személyiségünk gyógyítása mások szolgálata által. A különös tétel, hogy Isten és közöttem állok én, általában meglepi az embereket. Van, akiben villámszerű fényt gyújt, s van, akit elkedvetlenít, pedig az axióma félelmetes, mágikus igazságot rejt. A személyes én... Az elintézetlen, összeomlott egókultúrák számlálhatatlan rétegét őrző. Bonyolult, mulandó személyiség, a labirintus, amelyen a megnyilvánult lét bejáratától, a kiáratig át kell haladnunk. Az utak persze felmérhetetlen időkig körbefutnak. futnak. Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy századszor és ezredszer is ugyanoda érkezünk vissza, ahonnan elindultunk. Dű kétségbeesés, őrjöngő erőszak mit sem segít rajtunk. Öklünket véresre döngethetjük, fejünket szétverhetjük a könyörtelen, kiúttalan falakon, vagy esztelen száguldozás után összerogyhatunk, valahol az útvesztő mélyén, hogy holnap újra talpra állva tovább fussunk. Körbe, körbe. Mert ezek a módok sohasem vezetnek a kiárathoz. A csak önmaga körülforgó ember örvényben fuldoklik, és egyre mélyebbre szívódik problémáiba. Az egocentrikus érdekeltség, a görcsös monománia, amelyel saját ügyeinkbe veszünk, saját hiányainkat, sérelmeinket őröljük, fekete dervistánc. Ekstázisa állandó mélységi szédületbe, Kábulatba ringatja tudatunkat. Valóságtól és fénytől erre kezdve megigéz, Szubjektív káprázatok, delíriumos képek és érzetek közé börtönöz bennünket. Szorongás rohamok, indulatviharok, Ingerek szökőárjának infernális boszorkányéje szakadránk Az egó labirintusban, Kapu pedig nem nyílik sehol. Miért? Mert Isten és közöttem állok én. Hosszú-hosszú ideig nem ébredünk rá, Hogy e mondat kulcsot is tartalmaz a kijutáshoz. Csak amikor már feladjuk az öntépő, Önpusztító, önimádó, öntömjénező attitűdöt, S fáradtan leülünk a gondolkodó, Meditáló ember pozitúrájába, akkor dereng fel bennünk a mindent megvalósító lényeg, Hogy az axióma szövegéből hiányzik a te. Szó sincsen arról, hogy Isten és közöttem állsz te. Nem, csak én állok ott. A te úgy látszik szabad irány. Olyan irány, amelyen átnézhetünk, átnyúlhatunk amelyen át levegőt szívhatunk, amelyen át fény eshet ránk, és meggyógyulhatunk. Többször elhangzott már itt, hogy gondolataink és érzéseink erőivel fájdalmas, ijesztő gondjainkat, aggodalmainkat körül szűni, körül tapogatni éppen olyan, mint amikor szüntelenül testünk egy gyullad helyét dörzsöljük, Ugyancsak utaltunk a már mindenki előtt ismeretes modern gyógymódra, amely a páciens turnusos altatásából áll. Ez a módszer a felismerésen alapul, hogyha az embert átmenetileg megszabadítják személyiségétől, öntudatától, különféle betegség folyamatai megállnak, s szervezete regenerálódik. Persze csak addig, amíg az altatás tart. Utána amint személyiségét megint összeengedik fizikumával, magán kínzó kamrájában felébredt énnye, hamarosan pótolja a mulasztásokat, és destruktív gondolataival, ellenséges, elégedetlen érzésvilágával addig tombol, marcangol, vitrioloz, amíg a lesújtó eredmény új életre támad. Tehát az időleges öntudatvesztés nem megoldás a különféle imagináció betegségekre. Nem öntudatlanságra van itt szükség, hanem tudatosításra. Fokozottabb felébredésre a szubjektív életállomból, a kábult tengődésből és támolygásból, az ellentmondó impulzusok és érzékcsalódások között. Ez pedig nem jöhet létre az éngörcs görcs feszültségében. A kikristályosodott személyiségmánia tetsz szerű állapotában. Előbb ki kell oldódni belőle új módon, hogy a képzelet más centrumba vetítésével széthúzzuk, szétválasztjuk a magasabb tudatot és az ego központot. Amint az én helyett, a te képletét állítjuk érdeklődésünk középpontjába, és ez a súlypont áthelyezés teljes mértékben sikerül, egy idő múlva csodálkozva eszmélünk majd rá bajós töltésű, benső kríziseink, feszítő lázaink megenyhülésére. Ez az oka például annak, hogy az emberek, különösen az idegkrízisektől tépett, nemi elégedetlenségtől hajszolt asszonyok és feminin férfiak olyan odaadással merülnek bele más emberek magánügyeinek taglalásába, piszkos pletykák csatorna levébe, mert ez is bizonyos mértékig narkotizálja személyiségüket. A narkotikum persze méreg, és utóhatása rosszabb, mint az az állapot, amelytől el akartak menekülni általa. A cél az, hogy ne a személyiség merüljünk, hanem a személyiség fölé emelkedjünk kiútért. A labirintusból rövid és titkos ösvény vezet felfelé. A te Helyes értelmezését a keleti filozófia adja meg a tat tvám aszi tételével, ami annyit jelent, hogy te én vagyok. Tehát nem lehet mindegy nekem, hogy élsz-e, halsz-e, Eszele, örülsz-e, vagy kínlódsz, mert te én vagyok. A te ügyed az én ügyem, a te fogságod az én fogságom. És a te szabadulásod az én szabadulásom. Nem vagy idegen. Nem háríthatlak el azzal, hogy mi közöm hozzád, Van nekem magamnak is elég bajom. Mert hozzád van a legszorosabb közöm. Bajaim orvoslása a telényedben rejlik. Szolidáris vagyok veled. Láthatatlan köldögzsinór fűz össze bennünket, Amelyen át életem az életedbe szövődik. Örök áramkering közöttünk. Ha rágalmaznak, engem rágalmaznak, És ha segítek moslékba nyomni a hátad mögött, Én leszek piszkos tőle. Hogy személy szerint ki vagy te, Akit sorsom misztérium játékának Rejtélyes dramaturgia beküld a színpadra, Ahol jelenésem folyik, Aki megjelenik a darabban. Minden egyes társ szereplő, a tatvám ászi átélése hatalmas reflektorok kigyúlását jelenti a színhelyen, ahol a magasztos dráma lezajlik, s e fényben egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy lényegében monodráma folyik itt, amelynek minden közreműködője én vagyok, mert te én vagyok. Monodráma folyik, mint az álmokban, ahol a tárgyak, növények, állatok, emberek Mind az egókozmosz egy-egy sajátosságát fejezik ki. Csak azért jelennek meg, Mert az énben szimbolizálnak valamit. Ha az énben nem volna gyökerük, Nem vetülnének ki álomszimbólummá, Így jelenik meg álmunkban Az acsarkodó fekete állat, Ha betegség betegséglappang bennünk, Ha veszély felé sodródunk. Vizek, erdők, mitikus szörnyek, holtak, fajtalan, gátlástalan szatírok, tolvajok és gyilkosok, amelyek mind üzenetet közvetítenek, figyelmeztetnek, kísértenek és provokálnak bennünket. És így lépnek be életünk színhelyére, így szövődnek sorsunkba az intrikus, az állati, a támaszra szoruló, áldozatot, elnézést, megértést követelő. Zsaroló és kibírhatatlanul bosszantó társszereplők, szülők, testvérek, házastársak, szerelmi partnerek, rokonok, barátok, ismerősök, üzlettársak, kollégák, ellenfelek, alkalmazottak és feljebb valók. Mindegyik figura lényünkben gyökerezik. Mindegyik figura énünk egy aspektusát, gyengéjét vagy erejét szimbolizálja. Minden figura egy megoldandó feladatot állít saját egókozmoszunkban. Ezért vagy te, én, és ezért vezet a gyógyulás útja a te fókuszba állításán, az értehozott áldozatokon keresztül. Aki csak önmagáért dolgozik, önmagát dédelgeti, sajnálja vagy önmagát kínozza egy kétes értékű önsorsrontás dühöngésében, az Struc politikát folytat, mert az ember sokkal több mulandó és körülhatárolt önmagánál. Az ember összefügg a mindenséggel, és benne minden élő lényjel. Ha szabadulni akar, univerzális kötéseket kell kioldania, s a legerősebb kötések bennünk a világhoz és az emberekhez való viszonylataink. Ezért lehet mások problémáinak kibogozásán, mások ügyeinek megoldásán keresztül saját problémáink megfejtéséhez hozzájutni. Mi alatt velük bíbelődünk, az ő terheiket emelgetjük, őket szolgáljuk, valami varázslat megy végbe a homályba borult személyiség felépítésében. Mintha a kénos és krónikus állapotok gyökere a másik lényben, az ő gondjaiban rejlett volna, s amikor onnan kiemeltük, bennünk, saját személyiségünkben is megindult a gyógyulás folyamata.